de astăzi ne prezintă pedagogia dumnezeiască pe care tot Domnul a binevoit să lucreze cu fiecare dintre noi. Este vorba despre pedagogia suferinței. Pedagogia suferinței, de ce? Pentru că această stare a noastră de suferință este întâlnită atât de des și așa cum ne arată părinții bisericii, avem două soluții. Fie să acceptăm suferința să acceptăm încercarea sau să nu o acceptăm? Dacă o acceptăm, atunci ne smerim. Atunci vedem că, de fapt, viața noastră nu depinde numai de noi. Că ceea ce noi numim bunăstare, și când ne referim la bunăstare, nu ne referim la bunăstarea materială, ci ne referim la bunăstarea untrică, duhovnicească, această bunăstare este de fapt darul lui Dumnezeu, așa cum darul lui Dumnezeu este și viața noastră. Se pune întrebarea și foarte mulți sunt cei care speculează acest lucru și mari părinți filocarici pe care un scritor rus, precum Dostoevski, i-a tălmăcit în literatura sa, pun mereu această întrebare de ce suferință? Și unde este Dumnezeu când este încercare și suferință? Ori, Sfânta Evanghelie de astăzi ne răspunde la această întrebare. Așa cum tălcuiește Părintele Nicolae Steinhardt în lucrarea sa Dorin Beidobândin, Mântuitorului Iisus Hristos arată credința celui care se smerește. Credința celui care acceptă suferința, dar nu ca o fatalitate și care dorește să se izbăvească de suferință și de încercare. Pentru a nu deznădăjdui. Și arată Părintele Nicolae Steinhardt, mergând pe filul Evangheliei de astăzi că această femeie cananeană, o femeie păgână, desconsiderată de evrei. Și lucrul acesta îl va mărturisi. Păgânii erau considerați precum niște câini, iar evrei erau considerați fie împărăției. Această femeie cananeană, această mamă, care suferă cumplit. Și noi înțelegem, și cei care avem copii, și cei care nu avem, cât de grea trebuie să fie încercarea și suferința unei mame care își vede fica demonizată, chinuită de diavol. Cât de grea este suferința unui părinte când își vede fiul chinuit. Iată că femeia caneneancă îi ține calea Mântuitorului Isus Hristos. Topită de nefericire, strigă și îl imploră. Mântuitorul însă nu îi răspunde niciun cuvânt. Și așa cum tălcuiește și părintele, la un moment dat citind Sfânta Evanghelie, ai impresia că Mântuitorul o nesucotește. Dacă nu o bagă în seamă, o disprețuiește. Va se poate spune că și bat jocurește de ce? Pentru că, spune Părintele Nicolae, ce jignire mai cântă decât a vorbi cuiva și a nu primi răspuns. Nici măcar adresându-ți-se un cuvânt de supărare ori făcându-ți-se făcându o dojană. Este o tăcere de gheață. Este o tăcere a depărtării. Și ne arată părinții că uneori această indiferență, spunea poetul Ioan Alexandru, Dumnezeu să-l odihnească, cu indiferență nu m-aș putea niciodată împăca. De ce? Pentru că uneori indiferența este mai rea decât înjurătura și ustură mai cumplit decât insulta. A doua etapă este aceea în care ucenicii Mântuitorului apropiații săi, aceea pe care îi asigură că li s-a dat să cunoască tainele împărăției cerurilor, ai căror ochii văd și ale căror urechi aud ceea ce ar fi vrut să vadă și să audă și n-au văzut, n-au auzit mulți drept drept spăroroci și împărați, cărora li s-au încredințat cheile împărăției cerurilor, li s-a încredințat puterea de a lega și de zlega pe pământ, care atunci când va veni Fiul Omului, va ședea pe tronul slavei sale și va ședea pe tronul slavei sale, ei, pe 12 tronuri, vor ședea. Judecând cele 12 seminții ale lui Israel, nici pe ei, Mântuitorul nu îi ascultă, să pară. După ce... Altădată le spusese, pe cel care vine la mine, nu-mi voi scoate afară. Deci, ucenicii îl imploră, dă drumul că strigă în urma noastră. Și Mântuitorul merge pe logica evreiască. Pe logica cărturailor, afariseilor, pe logica unei tradiții, spunând, nu sunt trimiți decât numai către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Deși, altădată spusese, mai am și alte oi care nu sunt din staul acesta. Cum spune Părintele Nicolae, este o declinare a competenței. Și totodată, singurul caz, din tot cuprinsul Evanghelicului, unde Mântuitorul se arată procedurist. Procedează, iată, declinând competență. Și nu așa câți dintre noi nu devenim funcționari, competenți, dar în același timp și incompetenți, pentru că nu ține de mine. N-am ce să facem. Așadar, Mântuitorul Iisus Hristos merge pe această logică și răspunde după mintea fariseică, după mintea ipocrită, dându-le o lecție. Pentru că el spusese că fariseii se aseamănă cu mormintele frumos văruite pe din afară, dar înăuntru sunt pline de oase și necurăție. Pentru că așează fața mai presus de conținut și gestica mai înainte de inimă. El care mereu a învățat că esențială este substanța, el de data aceasta care nu îi opune o excepție strict juridică sau fariseică, adică știți cum e se întâmplă în justiția umană, cazul tău nu intră în atribuțiile mele. Este vorba despre acest legalism procedurist pe care îl vedem astăzi cu prisosinți. Nu mă interesează, nu intră în atribuțiile mele, nu intră în competența mea. Este vorba de interpretarea literală a legii în uscăciunea și asprimea unui răspuns procedurist. A patra etapă pe care o trece foarte bine femeia canoneacă este chiar o cară. După ce cu vorbe ca de gheață, Mântuitorului Isus Hristos spune: Nu sunt trimis decât numai către oile cele pierdute ale casei lui Israel. El care stabilise că oricine se mânie pe fratele său, Vredni va fi de o sândă și cine va zice fratelui său, Raca, vreni va fi de judecata Sinediului, iar cine va zice nebunele, Vredni va fi de ghina fugului. Deci, din nou, îi spune nu sunt trimiți decât numai către oile cele pierdute ale casei lui Israel și apoi, iarăși, mergând pe logica fariseică, spune nu este îngăduit să iei pâinea fiilor și să arunci pâine. Și iată că femeia cananeacă urcă. Urcă mai sus. Ia păgâna străină. Vine cu cea mai profundă credință la Mântuitorul Iisus Hristos și nici o clipă nu se îndoiește. Nu se supără. Nu cedează ispitei de a renunța să mai ceară imboldului de a se îndepărta și a-și de treabă. Nu manifestă nicio slăbiciune. De ce? Pentru că ea știe că nu cere pentru ea, ci ea cere pentru fica ei. Apoi are curajul de a revendica acolo, pe Pământ cananean ajutorul unui iudeu. Curajul de a rezista tuturor acestor, să le zicem, într-un fel, insulte, pentru că acestea țineau de atitudinea fariseică. Și curajul nu numai de a cere, ci și de a striga. Doamne, ajută-mă! Femeia cananeancă dovedește așadar o siguranță. Perseverează, nu se dă bătută. Pare a cunoaște parabola judecătorului nedrept. Ne este poate îngăduit să presupunem că această cananeancă a intuit această pedagogie a Mântuitorului Isus Hristos. La ea nu vedem decât bună cuvință. Vedem politețe și nedespințită curăție sufletească. Nu-i luată în seamă. Este respinsă. Este alungată. Este bruftuluită, am putea spune. E făcută de râs și de ocară. În sensul că nu ți este îngăbri să iei pâinea fiilor sau copiilor și să o arunci pâinilor. Și totuși, nu încetează a se purta, a răspunde cu cea mai desăvârșită cuvință. I se închină Domnului, i se aruncă la picioarele Lui și zice Doamne, ajută-mă!" Și atunci, se așează, așa cum ne arată părinții biserici în smerenie când spune ea, da, Doamne, da, suntem ca niște câini pentru iudei. Dar și câinii mănâncă de la masa stăp din de ce cad de la masa stăpânilor lor. Deci, se recunoaște a fi nu mai puțin nevrednică de mira sa, decât un biet animal. Așa cum erau considerate pupoarele pe dar ea dovedește o mare înțelepciune. Ea dă un răspuns pe cât de neașteptat, pe atât de extraordinar. Și pe care Mântuitorul, iubitor de această vorbire înțeleaptă, trebuie să fi fost încântat. Pentru că Mântuitorul a disprețuit folosirea deșteptăciunii, a rațiunii omenești. Răspunsul dat în problema dajdei, în cazul femeii surprinse în adulter, în al femeii succesiv măritate cu șapte frași și așa mai departe, toate acestea arată că înțelepciunea Lui Dumnezeu este alta decât înțelepciunea lumii acestei. Așadar, în Evanghelia de astăzi, iubiții mei, Mântuitorul Iisus Hristos, ne arată pedagogia dumnezeiască a celui care se așează în smerenie și care, dându-și seama că nu poate să depășească încercarea, suferința, durerea, cu propriile puteri, se încredințează de plin lui Dumnezeu. De aceea, spune Părintele pe mea femeia cananeancă ia acest examen al pedagogiei suferințe cu brio. Vă dați seama, iubiți credincioși. Când a mai spus Mântuitorului Iisus Hristos o femeie mare este credința ta fie ție cum voiești. Adică plecarea voii lui Dumnezeu la voia omului atunci când el se așează în smereni atunci când el se așează în darul lui Dumnezeu, Dumnezeu își pleacă voia sa, cum adică? Fie ție cum voiești! Ce minunată este această încununare! Ce minunată este această expresie, ce minunate sunt aceste cuvinte, Fie ție cum voiești! O femeie mare este credința ta! prin această pedagogie Mântuitorului Iisus Hristos, scoate la lumină o stare pe care ne-am dorit-o fiecare dintre noi. Mai ales cei care trecem prin dureri și prin suferințe. Admirația Domnului, cum spune Părintele Nicolae Steiner Care sunt admirațiile Domnului? Admirația. O femeie, mare este credința ta. Fie ție cum voiești. Ei, lucrul acesta este extraordinar. Și arată că Mântuitorul Iisus Hristos se lasă biruit de această smerenie a femeii cananei. Dumnezeu se lasă biruit de credința noastră profundă, de nădejdea noastră profundă. Dumnezeu se lasă biruit de rugăciunea noastră. Dumnezeu se lasă biruit de stălința noastră. Este biruința pe care Dumnezeu și-o dorește din partea noastră. Este această biruință, spunea cineva, că la o întrebare, dacă Dumnezeu poate să creeze ceva, o piatră pe care să nu o poată ridica. Și răspunsul unui părinte a fost... Da. Dumnezeu poate să creeze și a creat o piatră pe care nu o poate ridica singur, din iubire. Și aceea este voința omului. Dumnezeu ridică această piatră a voinței omului cu consimțământul omului. Ce minunate și ce profunde sunt cuvintele pe care noi le rostim în rugăciunea Tatăl nostru. Facă se voia ta, precum în cer, așa și pe Pământ. Pentru că atunci când voiește Dumnezeu, El întemeiază o realitate care este realitatea cea mai profundă. Este realitatea vieții și nu a unei vieți efemere ci este realitatea vieții veșnice. Deci, iată, din credincioși, vedem că în Sfânta Evanghelie de astăzi, femeia cananeancă a luat premiul cel mare. Adică, s-a din partea Fiului Dumnezeu, a Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, exclamația aceasta, O femeie, mare este credința ta! Câtă bucurie în cuvintele Mântuitorului Isus Hristos. Fie ție cum voiește! Să se plece Dumnezeu la voia omului atunci când El se așează în zmereni Și cazul cananincei ne arată și dovedește că tot atât de puternice Că cele mai puternice atitudini, cele mai prețioase sunt calitățile care sunt mai puțin apreciate de oameni. Adică, vorbim despre curaj, vorbim despre politrețe, vorbim despre credința profundă, despre dragostea dezinteresată, despre stăruință, despre smerenie, pe care le știm îndeopște ca necesare și bine, binevenită. Mântuitorul Iisus Hristos iubește pe credincioși. Îi iubește pe cei care sunt, care au dragoste dezinteresată. Îi iubește pe cei care stăluiesc în găciune, în răbdare. Îi iubește pe cei care sunt curajoși. Pe cei care sunt cuvincioși. Pe cei care sunt înțelepți. Valori pe care lumea de astăzi se pare că le-a uitat. De ce? Pentru că așa cum spune marele martir al neamului nostru Mircea Vulcănescu în uh, conferința sa ținută în 1940 la sala Dallas, în martie 1940, creștinul în lumea modernă, creștinul are alte... Uh, omul, iertați-mă, omul modern, omul consumist de astăzi are alte valori. Adică obraznicia, lipsa de scrupule, cinismul și așa mai departe. Toate acestea, vedeți, oamenii la televizor astăzi, și chiar discutam cu cineva, sunt pur și simplu corupți de această atitudine. Și stă, stau în fața televizorului, și cel care este mai obraznic, cel care are discursul cel mai devastator, ăla este deștept. E? Cel care este mai obraznic, mai mândru, mai plin de slavă, de șartă, din păcate, acela este votat, acela este admirat. Ia, uite. Și oamenii, oamenii se împart în. Știu eu, apărători sau în detractori a celor care sunt bărfiți, criticați în mass media. Avem tot felul de lideri de opinie cu morgă de guru care și-au făcut din această analiză a efemerității evenimentelor. Deci fac un titlu de, de glorie, și care, unii sunt arbitri, și care rostesc sentințe dintre cele mai grave la adresa unor oameni. Așadar, obrăznicia și prostia. Așadar, din credincioși. Suntem astăzi puși în fața unei. Pericopei evanghelice care mai întâi ridică această întrebare. De ce suferință? De ce îngăduie Dumnezeu suferința? Sfinții Părinți dau mai multe răspunsuri. Mai întâi Sfântul Marco Așteptul spune necazurile care vin și încercările care vin asupra oamenilor sunt roadele păcatelor proprii. Dar, la rândul său, sunt un maxim mărturisitor, arată că Dumnezeu îngăduie să fim încercați din cinci pricini. Și iată ce spun. Pentru că, fiind încercați să dobândim discernământul duhovnicesc, care distinge clar virtutea de păcat, pentru că cea mai mare confuzie astăzi este să nu distingem ce este virtutea și ce este păcatul. Ne-am obișnuit atât de mult cu patimile și cu păcatul încât mi se pare că păcatul este, de fapt, valoarea firească a vieții noastre. Așadar, suntem încercați ca să dobândim dreapta socotință. Mai departe. Pentru că a dobândit virtutea, spune Sfântul Maxim, prin luptă și durere, să o avem sigură și nestrămutată. Cel care luptă. Cel care luptă cu toată ființa sa. Cel care încearcă să dea suferințe dorsale, un răspuns existențial. Și v-am spus data trecută și repet și astăzi. V-am dat un singur exemplu. Cei care a spus la seriile închinate preoților mărturisitori din închisorile comuniste, noi am deschis seriile cu părintele Dimitrie Berjan. Și vă spuneam că Părintele Dimitrie Bejan, cel care a fost în Siberia, pentru că a fost arestat în calitatea sa de preot militar la Stalingrad, și a ajuns în Siberia, a stat aproape șapte ani, șase ani, ceva, și acolo a botezat 11.000 de ruși și de ucrainieni. I-a botezat. Și când s-a întors în țară, în 1948, deci el a fost arestat în 1942 la Stalingrad, s-a întors în țară, noi care, nu-i așa, aveam cozile noastre de topor, tovarășii noștri l-au mai condamnat încă 16 ani, adică din 1948 până în 1964. Și spunea părintele Dimitrie Berjan, are o carte minunată pe care v-aș îndemna să o citiți, se numește Bucuriile Suferinței. Și este atât de convingătoare, iubiții mei, de ce? Pentru că istoria pe care el o relatează este o istorie relativ recentă. Ceea ce spune părintele Dimitrie Bejan, în Bucuriile Suferinței, ceea ce spun Ioane Anolide și alți mărturisitori creștini, nu sunt răspunsuri gata făcute și nici speculații, fie ele și teologice acolo este un răspuns care este trecut prin martir, este trecut prin teroare, este trecut în această inginerie care încerca să-L golească pe om de tot ceea ce este omenesc. Și în primul rând să alunge din sufletul lui cea mai mare virtute, cea mai puternică, și anume credința în Dumnezeu. Starea aceasta de a se apropiat de Dumnezeu. Și spune Părintele Dimitri Bejan care a fost eliberat în 1964 de la Iud că ajunsese să nu mai simtă durerea, că oricât ar fi bătut nu mai simțea nimic iar tovarășii săi de suferință îi spuneau țipă, strigă nu vezi că te-au învinețit, nu vezi că te, te omoară. Și spun, nu simt, nu simt nimic. Și vă spuneam, în 1964, în tren, în cu niște haine peticite, văzându-l în această ținută, care pentru conductorul de tren era nenorocită, conductorul l-a întrebat. De unde vii? Iar el a răspuns, din rai. Și s-a uitat așa la el conductorul. Ăsta e nebun, cum adică din rai? Nu vezi cum arată? Și atunci el a spus, din rai! Nu se vede că putesc Nu se vede că radiez? Radia acea apropiere de Dumnezeu? pe care noi trebuie să o dobândim prin suferință. Deci, dobândim virtutea prin durere și o avem sigură și nestrămutată. Apoi spune Sfântul Maxim înaintând în practicarea virtuții să nu ne îngânfăm, ci să ne smerim, adică să știm. Eram nenorociți. Eram a inimă lui. Și iată unde ne-a ridicat Dumnezeu de aceea. Tot Părintele Dimitri Bejan spune, ca și Nicolae Steinhardt, după ce au ieșit din închisoare, zice, știți, spune Părintele Dimitri, am plâns, am plâns pentru că încercarea lui Dumnezeu, care a îngăduit-o cu mine, timp de 22 de ani, încercarea aceea mi-a făcut atât de intim pe Dumnezeu, încât n-aș fi vrut să-L pierd ieșind din toate aceste încercări. Și am plâns. Adică, Doamne, nu mă părăsi acum. Și Nicolae Steingar, după ce iese din închisoare, merge la profesorul său, care locuia lângă catedrala Sfântului Iosif, profesorul său de franceză, și îi povestește marea minune a botezului său în închisoare. Și îi spune, profesorul, Fii atent. Până acum ți-a fost ușor să rămâi cu Hristos. De acum fii atent să nu-L pierzi. Să nu-L pierzi. Adică ține-te de El. Și se știe că Părintele Nicolae Ștaingar s-a ținut. Și-a făcut mirungere la schitul Darvari după din închisoare și apoi s-a călătorit la Mănăstirea Rochia. Deci înaintând trebuie să ne smărim și repet ceea ce v-am spus de multe ori. Ce minunat spune Părintele Nicolae Steinhardt. Zice așa. Ați văzut. V-am spus de multe ori, dar repet, pentru că mi-i aceste cuvinte ale unui om care în urma unei suferințe cumplite s-a botezat și a putut să scrie jurnalul fericirii. Am intrat în închisoare. Mândru. Orgolios. Prin fose. Ieși din închisoare, vindecat. Smerit. Unul gata să se bucure și de un colț de pâine, și de un pâlp de verdeață, și de un colț de cer albastru. Unul gata să se bucure cu, cu puțin. De ce? Pentru că am dobândit comoara aceea pe care Dumnezeu mi-a descoperit-o prin încercare și prin suferință. Și iarăși spune Sfântul Maxim. Îngăduie Dumnezeu suferința ca după ce am fost ispitit de păcat, după ce am luptat cu El și L-am biruit, să-L urâm cu ură de săvârșit, să urâm păcatul. Și a cincea, eliberându-ne de păcat și de patimă și înaintând în viața de virtute, să nu uităm slăbiciunea noastră și nici puterea celui care ne-a ajutat. Deci omul de pătimiri pentru una din acestea. Sau pentru dragostea lui Dumnezeu, sau pentru îndedejdea răsplătirii, sau de frica muncilor, sau de frica oamenilor, sau prin fire, sau prin plăcere, sau pentru câștig, sau pentru slabă de șartă, sau de nevoie. Deci Dumnezeu îngăduie să fim ispitiți sau pentru că îngăduie să fim ispitiți și ne arată că el părăsește pe cel păcătos. Și Sfântul Nichita Stihatu spune, slava de șartă, osândirea apropiului. și fălirea cu virtuțile sunt cele, mai, sunt cele mai nenorocite stări pe care omul trebuie, creștinul trebuie să le evite. Așadar, iubiți credințele suntem mulți dintre noi care nu înțelegem. Și eu ca duhovnic, și eu ca om. Poate că uneori mi-am pus problema aceasta, ascultând atâtea dureri, atâtea suferințe, și care, fără îndoială, sunt... Suferințele sunt absurde. Răul este absurd. Tot ceea ce se întâmplă ca durere, încercare, neca, suferință, este rău. Dar mântuitorul Iisus Hristos și în Evanghelia de astăzi ne arată că din păcate, pentru omul căzut în păcat, pentru omul care s-a obișnuit cu răul, pentru omul care nu ia seama la sinea sa, pentru omul care nu este obișnuit să-și facă clipă de clipă, această introspecție și să vadă cât de departe este de Dumnezeu, pentru omul acesta necazul și suferința sunt prileji de smerenie. Și așa cum spunea un părinte al bisericii, cel care se așează în smerenie va simți puterea lui Dumnezeu așa cum a simțit o femeie samarineană cea care de la început, dacă ar fi fost orgolioasă, păi învățătorul pur și simplu nu se uită la mine. Ba, mai aruncă și din aceste sentințe care mă seacă la inimă. Nu este îngăduit să iei pâinea copiilor și să o câinilor. Și toate această, toată această atitudine, dar ea să așează în zmerin. Ea realizează un lucru pe care ar trebui să-l realizăm toți. Că fără Dumnezeu suntem nimic. Că fără Dumnezeu viața noastră e de o șertăciune a deșertăciunilor. Că fără Dumnezeu nu ne-am fi născut. Fără Dumnezeu suntem nimic. Iar fără Mântuitorul Iisus Hristos, încercările, durerile, suferințele sunt fatale. Cu atât mai mult, cu cât de multe ori vedem că de multe ori, de cele mai multe ori, cei care suferă sunt inocenți. Sunt chiar cei mai nevinovați. Nimeni nu este nevinovat la modul absolut. Dar întrebarea este totuși, parcă sunt unii nevinovați care suferă. Toate acestea, inclusiv moartea, sunt o fatalitate dacă nu îl avem pe Mântuitorul lui Iisus Hristos, lângă noi și într- noi. Hristos. Cui să te rogi în durere și în suferință? La ce filozofie să apelezi? La ce sistem religios să apelezi? Spune Nicolae Steinhardt în jurnalul fericirii. Cui să te rogi? Celui Buddha n-ai cum că el e în nirvan. S-a neantizat. Allah este prea departe. Însă Dumnezeu, prin Iisus Hristos, este pe șantierul vieții tale. Este Cel care pune umărul în necazurile tale, în durerile tale și în suferințele tale. Și cea mai profundă descoperire pe care noi o facem este cea care este profețită de Isaia, care spune... Iată, fecioara va lua în și va naște fiu și vor chema numele Emanuel. Adică, cea mai profundă este. Cel mai profund este simțământul acesta pe care îl dobândim. Și anume, îl dobândim în încercări și în suferințe. Că Dumnezeu este cu noi. Că pune umărul, că este pe șantierul vieții noastre. Și de aceea, tot părintele Nicolae Steinhardt. Spune, am înțeles un lucru, prin suferință, și ea, nu știu din cine citează, zice așa, Ține-mă, Doamne, de urechi, ca altfel te vând ca Iuda. E, vedeți? Ce minunată este această pedagogie dumnezească. Atunci când nu mai este nicio speranță, mai este o speranță. Ce minunată este această credință a femeii samariniene și rugăm pe bunul Mântuitorul nostru, Isus Hristos, să ne dăruiască și nouă această stare, pentru ca, la sfârșitul vieții noastre, să auzim și noi cu exclamația Mântuitorului Isus Hristos: Mare este credința ta, fie ție cum voiești. Amin!